А тоді ті коники день у день носитимуть на своїх хребтах бербениці з бринзою, маслом, сиром, будзами на Косівській та Коломийській ярмарки. І одно будуть втекти тобі потічками доляри і злоті. І побудуєш собі з такою загрожою, що жоден опришко через неї не перелізе. І фузію купиш, і стайні набудуєш. А в них бики, сементали, корови, Голиндерські, коні арабські, шиотари, курдючних овець. Ось якого наговорив арідник однієї ночі Пилипові, і той, не гаючись, подався вранці до Березова, а пополудні вже гостював у багача негрече. Газда смачно цмолив люльку і спокійно вислуховував Пилипа. Вряди годи, хитро поглядаючи з підлоба старого парубка, ніби оцінював, чого він вартує. А коли вислухав до кінця, то сказав таке, що здалося Пилипові, ніби той, а рідник перескочив раптом від нього до Газда і весь секрет йому розкрив. «А що, великий спадок заповів тобі покійний неню? Та який спадок, аж скрикнув Пилип і поник під глузливим поглядом багача? Що ви таке говорите?» — Не бійся, Пилипку, ніхто того ще не знає, — спокою парубка Газда. Але будуть знати. А я тобі такого нараджу, що вовк буде сити і коза ціла. Я у тебе за половиною і за худобу, і за пастухів ні гроша не візьму. Задурно все віддам. Почекай хвильку. А він повернув голову до дверей, що шовелив світлицю і гукнув. — А ну, Лишень, ходи сюди, Параску. І Пилип отатарів на порозі стала бліда, гейби, вимокла. Конопля, дівчина з пласкою пазушиною, худа, мов, терлиця, з великими сполоханими очима. «Це моя донька», – сказав Негрич. Засиділася трохи в дівках, але добро вона і працювита. «Я відвіну її прилуками і всім тим, що на полонині. Бери її, Пилипе, і газдуйте з Богом». За тиждень усе село заговорило, що Пилип Голийчук засватив паразку на гречеву Зберезова, а з нею забирає майже все дівство старого. А коли священник в неділю оголосив у церкві перші заповіди Пилипової паразці, чули сусіди, як усю ніч голосила Ганна Палійчучка в хаті на своєму белебні і вже не виспівували під її вікнами недорослі парубчики глузливих коломийок. На дворі темніло. Тепла ніч залягала над завоєлівською видоленою, а Пилип світла не вмикав, і засиджена мухами жарівка звисала зі стелі на скрученому дроті сірим вагунцем, мало не дотикаючись до схиленої над столом Пилипової голови. Смерк загусав довкола жарівки, і вона ставала великою, мов круглий камінь, і своєю вагою Розсотувала дріт. Ось ось упаде той камінь, наполосіла Пилипове тім'я і розчавить. Не боявся смерті Пилипу, бо вже прожив на світі чимало літ. Тільки жаль було, що закінчується життя у смутку, спричиненому яблунівським лихом, яке до того ж затінилося найтяжчою підозрою на брата. Як це Пилипові відійти в небуття заплямованим несосвітньою ганьбою, що ляже на голой Чаківський рід? Ніхто ж ніколи її не змиє, і до віку пам'ятатимуть люди славну фамілію не за ділами знаменитих ковалів, кушнерів, полонинських ватагів, а за ницями вчинками курокрада, по яка, може, й убивці. Та злагіднювала Туск згадка про той ласкавий пору ганненої руки, коли вона в сінях витирала юркову кров з пилипового обличчя, ніби боялася, щоб не затаврувалося ганьбою чолок колишнього Любаса, відчув тоді Пилип, як з пучок ганнених пальців витікає задавнене тепло, і згадав він останню ніч прожиту в убогій хатині на Белебні, а було це тоді, як уже гражду побудував, багачем став, і хлопчика поразка народила. разом з позірним щастям увійшли в багатський дім сіра пустка, самотина, жаль за втраченим і сум від того, що надбав. Тож якось у надвечір'ї вихопився Пилип з гражди, і як колись на колісниці з відпущеним плугом помчав до Ганни, і прийняла вона його, наче і ніколи не було розлуки, а вже під ранок холодно мовила до нього. «Іди з Богом, і більше не приходь». «То чого ж ти була така люба і гаряча, а тепер проганяєш мене як пса?» – застогнав Пилип. не для того, щоб ти запам'ятав мене назавши і утямкував, кого втратив». Солодко згадав ту ніч Пилип, і ніби хтось зняв з його плечей принаймні сорок літ. Шнур під тягарем сірого каменя, який завис над головою, перестав розкручуватися і втішно стало у Пилипа на душі, гайби він і нині залишився в Ганне на ніч, і не перед його, а її вікном.